Това беше още втората лекция, Сай Баба. Ако търсачът се е здобил със спокойствие на ума, това означава, че предаността му е била истинска. Мадреца винаги изпреварва текущите мнения и гледните точки. Истината е главната опора на пълнотата. Произходът на човека е от волята на бездесъщия. Всяка духовна практика е безполезна, ако човек продължава да греши. Познанието на Брахман, познанието на духа прави човека истински свещено служител. Само непривързаните имат божествена любов. Само Бог е вашият истински приятел. Няма по-висше нещо от науката за познаване на Бога. Вашата възраст зависи от силата на волята. Животът става спокоен и безопасен, когато човек очисти напълно си, начинът на говорене. Истинската любов означава любовта на Бога. Мъдростта идва само тогава, когато работата се превръща в поклонение. Работата е огромна чест, дарена чест. Не просто ходиш на работа. Това е служение, това е поклонение. В покоя няма ум, няма мисловни неща по който означава чистота на съзнанието. Мъдреците са дарени с правото да предават истината. Глупаво е да се оправя света. Оправи себе си. Ом е венецът на всички молитви. Само молитвата може да изкупи греховете и да спаси човека от старите проклятия. Когато волята на Бога се съединява с човека, се постигат големи резултати. Само пътят на истината дарява процъфтяване. Вътре във вас трябва да бъде Божието име, а отвън практиката на истината. Истинското познание също е брахман, също е дух. Това, което наричаме зло, е резултат на погрешното виждане. Името на Бога може да превърне демоничния характер в нектар. Смирението, освен смирение, е и мир. Работата е мисията на човека. Пътят на мъдростта не е достъпен за всички. Той е достъпен за един на милиони. Бог живее заедно и винаги със своя предан служител. Притежаващия покоя има всичко. Покой означава всичко. Капиталът за достигането на целите е молитвата. Покойът може да се извоюва само с контрол. Многобройни упражнения в контрол. Истината е синоним и носител на блаженство. От духът е възникнал огъня. Когато мъдреците са се потапили в реалността, са се появили същенните писания. Духовната мъдрост се намира в всеобщото начало и единство. Ако тялото се движи, считат го за живо, обаче той е мъртво. Движи се душата. Безмислено е да се покланяте на Бога, ако не следвате Неговия път, правилния път. Правилното поведение се ражда единствено от истината. Внимателно се вглеждайте в това, кой управлява вашето сърце. Другите хора могат да ви ненавиждат, но вие не трябва да мразите другите. Сещам се за Золайра, до година ще ви запозная с нея, великата египетска суфи, най-великата жена суфи. Казва, ако искаш да унищожиш с врагът си, помогни му. Кратко и ясно. Такъв е нейният стил. До година ще ви запозная с нея. Ако искаш да унищожиш врагът си, помогни му. Всяка сутрин се събужда и от сън, всякаш се забуждаш от смърт. Служенето може да се извършва и с добрата дума. Повтарянето на молитви извежда ума от лошите вируси. Ако правите медитация, а нямате правилни отношения към съществата, това е само една игра на ума.